Одного дня я почув, як господар вийшов до передпокою і сказав до когось, звертаючись, «Ну, добре, заходь, може, йому з тобою буде веселіше. Тільки не вишкетуйте, не стрибайте до мене на стіл, не перекиньте чорнильниці, чи не наробіть ще якоїсь шкоди, а то Бог вижену на двір». Він трохи прочинив двері і когось упустив то виявився не хто інший, як мій приятель Муцій. Я його на силу впізнав. Шерсть у нього, раніше така гладенька і блискуча, стала блякла і кошлата, очі глибоко запали. Усі його постаті, колись досить пристойній, хоч, правда, трохи грубуватій, з'явилося щось зухвале, брутальне. Ну... Но... Пирхнув він, нарешті я знайшов вас. Щоб це вас треба було шукати аж під цією проклятою грубою. Але з вашого дозволу він підступив до миски і з'їв смажену рибину, яку я лишив собі на вечерю. Скажіть мені, мовив він, наминаючи рибину, скажіть мені, де ви в бі сиділися, чому ви більше не приходите на дах? «Чому вас ніде не видно у веселому товаристві?» Я пояснив йому, що, відмовившись від кохання до чарівної кицькиць, я цілком віддався наукам. Отже, ні про які прогулянки не могло бути й мови. І мене нітрохи трохи не вабить товариство, бо тут у мого господаря є все, чого тільки моя душа забажає». Молочна каша, м'ясо, риба, м'яка постіль і так далі. Для кота з моїми нахилами і здібностями. Спокійне, безтурботне життя, найкоштовніший скарб. І тим більше я мав підстави боятися, що воно минулося б, якби я почав виходити на прогулянки. Бо, на жаль, я помітив, що моє почуття до маленької киц киць ще не цілком згасло. І, знову побачивши її, я легко міг би захопитися і наробити такого, що потім би гірко жалкував. — А можете потім почастувати мене ще однією рибиною? — сказав Муцій, сяк-так обмахнув лапою писок, вуса та вуха, і ліг поряд зі мною на подушку. Він трохи помуркотів, щоб показати своє вдоволення, а тоді знову звався вже лагідним голосом і з ласкавим виразом обличчя Вважайте за велике щастя, любий мій брате Муре, що мені спало на думку відвідати вас у вашій келії, і що ваш господар не прогнав мене, а пустив сюди. Вам загрожує найбільша небезпека в якій тільки може опинитись молодий кіт, що має кебету в голові і силу в лапах. Одне слово, вам загрожує небезпека стати нікчемним, огидним філістером. Ви кажете, що весь віддаєтесь наукам і не маєте часу бувати серед котів? Вибачте, брате, але це неправда. Ви гладкі, відгодовані, шерсть у вас блищить, мов дзеркало, а ті, хто просиджує ночі над книжками, такі не бувають. Повірте мені, це проклятуще, сите життя зробило вас млявим і ледачим. У вас було б зовсім інакше на душі, коли б вам довелось, як нам». Добре попогасати, щоб здобути кілька риб'ячих кісток чи спіймати пташечку. Я думав, перебив я приятеля, що твоє становище можна назвати прекрасним і що тобі пощастило, адже ти колись про це поговоримо іншим разом, сердито сказав Муцій, і не тикайте на мене, поки ми не випили на брудершафт. Але ж ви Філістери, не знаєте студентського звичаю?